Олександр Вільчинський, останній герой, роман Видавництво Піраміда. Львів, читає Павло Жереченко. Вільний бо живий. Повернення куди? Кому і з ким вертати. Але коли іще раз програна війна, глухе коріння рве холонича лопата. І ще не вмерла ця, ну, як її вона. Тарас Свидюк, закопування зброї. Колючка, гущина кольору, червоне сонце плутає дроти, десь далеко останній партизан тисне на гашетку, мізки бризнули на вишиванку. Курилася доріженька, журилася дівчинонька. Ну да, конечно, з цього місця якраз і варто було б поміркувати про діла. Андрій Охрімович, «Нерви ланцюга». Вільний, поживий. І у важкі часи бувають щасливі дні, і бувають щасливі ночі. Але якщо за дня мусиш тільки й того, що втискати око у шпаринку між дошками, до безконечності чистити трофейного парабелума, чи просто дрімати зверху на сіні, у замкненій з надвору причепі. Гартаючи породилий від часу сшиток ілюстрованого журналу для молодіжи за 35-й рік, що його наша мати дивом зберегла продовж всіх цих років і в очікування сутінків прислухатися до кожного підозрілого голосу чи звуку з вулиці, то по-справжньому щасливими можуть бути тільки ночі. Проте червні ночі короткі, а зустрічі з коханою іще коротші. За тих два тижні, відколи я вернувся і знайшов Улянку, розшукав її у Крем'янці, в хатині під горою Черче, де вона квартирувала у старої глухонімої полячки. Тих зустрічей було всього кілька, і кожна як остання. А минулої ночі я знову ходив до міста – і ми з улею знову заблукали у передсвітанковому тумані між сіножатями над тихою іквою. І у мене вже не було густої бороди, що під час першої зустрічі так налякала її, але яка під час того першого денного, майже 20 кілометрового переходу до Крем'янця начеб маскувала мене під Почаївського монаха. Її я згодом підтяв, а потім і зовсім поголив, залишивши тільки вуса. А нині, в досвіта, мав нагоду переконатися, що фортуна ще таки неостаточно відвернулася від мене. Це вже коли вертався з міста від Улі. Ще як минав полями Катеринівку, почало світати, а за пищатинами коли на вододілі показався наш ліс і вже майже розвиднілося, я ледве встиг перебігти дорогу і, зачувши гурчання машини, залягти у рові, коли із-за горбка вилетів брудно-зелений віліс. Того ранку я ще не був готовий до зустрічі з гарнізонниками і зітхнув з полегшенням, коли машина промчала повз мене на північ, рохочучи руківкою що її за рік чи два до війни тут, на східному прикордонні, ще встигли прокласти поляки. За гуркотом двигуна віхоть п'яних голосів, добірний кацапський мат у переміж з пелюкою. Напевне, цілу ніч десь гульбарили. Осмілили тепер вояки, відзначив я подумки, цей прикрий для себе факт. Прикрий, але очевидний. А раніше менше ніж ротою у поля не вилазили. Осміліли щурі, повторив я у слід Вілісові, аби хоч якось виправдати своє лежання у фосі, стараючись виплюнути цю фразу, як робив це Віллі, але так, як у колишнього піхотинця, у мене все одно не виходило. Армійський Вілліс нагадав мені про мого Віллі, колишнього вояку, Вермахту І ще недавно військовополоненого, якого я звечора залишив спати у копиці сіна на Жадівському лузі.